Əziz, mühtərəm müsəlman qardaşlarım hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkədəm və həmsəki kimi sizə Allahdan qosmağı təqvə olmağı nəsəyət edirəm bugünkü mağzı da elə bununla bağlıdır təqvə ilə təqvə Allah qorxusudur və əgər o müəmində olmazsa onun imanının faydası da olmaz. Takvasız imanın hiçbir faydası yoktur. Bu Allah görün Bagara suresi, Ali İmran suresinde nece gözəl bize nefsiyə ki eyühellezina amanu ittaqullah haqqa Ey iman getirenler Allah'tan Lazımınca qorsan, lazımınca, Allah'tan qorsan. Və Peyqamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, İttəq illəhə kunt, harada olursan ol, Allah'tan qorsan. Yəni, müsəlmanlar arasında olduqda namaz qılıb oruç tutmağın təkliyə çəkildikdə bütün bunları terk edemeyin hiç bir faydası yoktur Müslümanlar arasında Kur'an okuyur teklide pozgun pozgun şeylere bakmalı hiç bir faydası yoktur bununla o hiç uygun gelmir ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, Allah'tan her bir yerde koru bakın uşaq atanasından çekilir Sigarət çəkməyir. Lakin təşridə hata nasi yanında olmadıq da o bu yaramaz əməli edir. Əsəbərinizə qətir, nəgər o Allah'tan qorxarsa bunu mi Xeyr, çünki o daima fikirləkəcəcək. Daima beləcək ki, Allah onu görür. Ə, e bu yaramaz şeyi görməyəcək. Və sahabələrdən biri, İbn-i Masud radiyallahu anh bu ayəni izah edərkən deyir ki, Təqva, lazımı təqva. O deməkdir ki, Allaha itaat edəsən və O'na asi olmayasan. Allahı yaz edəsən və O'nu unutmayasan. Allaha şükür edəsən və O'na nankör olmayasan. Həqiqi təqva budur. Bax, üç əsas şeyi qeyd etdi. Heç vaxt Allahı unutmamalı, daimi O'nun bizə verdiyi nimətlərə şükür etməli, və biz də ona itaət etməliyik. Təqvanın mənası odur ki, Allahın əzabı ilə öz aranda maniyə vurasan. Yəni, insan hər hansı bir yaramaz işdən əl çəkdikdə, sanki o yaramaz işin nəticəsində ona gələn əzabı Ondan çəkinməklə dəf Bu əzabla öz arasında maniyə yaradır və əmin əzab ona toxunmur. Və təqvanın mənası da budur. Allahın əzabı ilə özün arasında maniyə yaradasan. Abu Səyid ilxudri radiyallahan Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, mənə nəsiyyət edir. Ən gözəl nəsiyyət o nəsiyyəti ki, Hər birimiz bizdən nəsiyyət istədikdə biz də həmin şəxsə, nəsiyyət istəyən şəxsə deməliyik. Deyə ki, sənə Allahdan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Allahdan qorxmaq. Çünki Allahdan qorxmaq hər bir xeyrin başıdır. Hər bir xeyrin açarıdır. İndi gəlin, baxaq görək. Allah subhanəte alə bu təqvanı, Allah qorxusunu hansı xeyirlərlə bağlayır? Birincisi. Ocaq Allah, Ərâq 35-ci ayda buyurur ki, فَمَنِبْتَقَى وَاسْلَحَا فَلَا خَوْحٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim Allah'tan qorxarsa, ve mənlərini iffah ederse, onlara hiç bir qorxu, gəmgüsüse olmaz. Onlar hiç bir gəmgüsüse görmezler. Yani onlara ahirette, öyük nimetler gözləyir. Başka bir ayda, Ənfal suresi 29-ci ayda Allah s.ə.v. buyurur ki, Ey ühvelərinə iman. İn təqəlləllahə yəcəllə furqana və yəkəfər ankum səyyatukum və Ey iman Baxın, iman gətirənlərdir, möminlər. Əgər e Allahdan qorxsanız, iman gətirənlərdir, möminlər. Və bunu ola belə deyir, əgər e Allahdan qorxsanız. Deməli elə iman gətirmiş olar ki, özünə mömin deyən şəxs olar ki,s Allahdan qorxmasın. Ey iman getirenler, eğer Allah'tan korsanız, mükafatınız ne olacak? Görün etsiz, mükafat gözü Birinci, Allah subhanu teala sizi hak ve ne hakkı ayıran bir şahs eder. Yani siz hak ve ne hakkı ayırmağı bacalarsınız. Sizin günahlarınızı bağışlayar. Ve bir de size böyük nimet verer. Əzəmətli neymət üçün uca Allahın özü elə fəzilət, böyük fəzilət tahib Yalnız onu O bizə verə bilər. Ondan başqa heç kəs bizə yaxşılıq edə bilməz. Yəni, Allahın izazəsi olmadan, heç kəs bizə az da olsa, xeyri verə bilməz. Allahdır istəyən. O xeyri bizim üçün Allah istəyən. Görürsən ki, illər boyu insan, övlad istəyir, həkimə müraciət edir. Lakin onun övladı olmur. Şeytan gəlib ona vəsvəs edir və o üstü tutur pirə. Gedir orada qurban kəsir ki, Allah mənə övlad ver. Allah da ona övlad verir. Lakin pirin vasitəsilə Allahdan istədi. Ona görə də övlada gör nə adı qoyur? Pir verdi. Yaxın. Pir qulu. Aha, Allah verdi bu niməti sənə. O yavladı, Allah verdi sənə. Eç olmasa onun adını qoy, Allah verdi. Eç olmasa onun adını qoy, Allah verdi. Nə üçün? Pirə mənsub edirsən. Axı, bir sənə o evladı vermədi. O yavladı, Allah verdi. Verirdi, sondan əvvəl də verərdi. Pirin üzərinə nəcis düşdükdə heç onu özündən dəf edə bilmir. Əgər it gəlib oralara batırsa, yaxud quş batırsa, yaxud başqa bir Uşaq və oranı batırsa onu dəvb Necə olur ki, bu müqəddəs, haq, bir Başqa bir ayədə, Allah buyurur ki, attaqullah və evallim Allahdan qorxun. Allah da sizi öyrətsin. Baxın, Allah s.a.qədən qorxsa, Allah bizə öz elmindən bəxş edər. Elmindən bəxş edərsə, Elmimiz artdıqsa, ona qarşı olan təqva, Allah qorxsuz artır. Allah buyurur, innəmə, yaxşı Allah, min ibadə edir, Həqiqətən Allah'tan ancaq alimlər qorxar, alim. Deməli, elmi olmayan şəxs və yaq qardaşımız çok gözəl buyurdu. Elmi olmayan, yəni ağlını istifadə etməyən, istər dini sahədə, istər dünyəvi sahədə, fərqi yoxdur. Hərkəs öz ixtisası üzrə, ağını, beynini çalışdırmalıdır öz sahəsində fizikdir, kimyatçıdır, hansı sahə oluru olsun, məqsəd budur ki, ağılını istifadə etsin və insanlara fayda versin. Əgər ağılını tamamilə istifadə etməzsə, onda qardaşımız buyurduğu kimi, onunla heyvan arasında heç bir sərq olmaz. Nəyəni ki, qardaşımız? Allahın buyurduğu kimi. Nəyəni Allahın? Peyğəmbərinin buyurduğu kimi. Və nəyəni ki, Peyğəmbərinin, bizdən əvvəlki dədə-babalarımızın buyurduğu kimi. Görün, görün dəd bütün dünyayı Azərbaycanı tanıttıran şairimiz İzamı Gəncəvi nə deyir? Der ki, həyatın mənası hünər deməkdir. Nə yatmaq, nə şöhrət, nə də yeməkdir. Yatmağı yeməyi bu aləmdə sən altta, öküzdə də görə bilərsən. Subhan Allah! Onlar da yatıb yiyir. Sən də yatıb yiyirsən. Onda fərqin nə oldu? Fərq odur ki, Allah bizə ağlı verir. Ağlı istifadə etsək, onlardan fərqlənəcəyik. Başqa bir ayədə Allah buyurur ki, İnnəhu məyyəttəki və yəsbir fə innə Allah elə yuduhu əcrəd mühsin. Kim Allahdan qorxarsa və səbr edərsə, Allah yaxşı işlər görənlərin savabını pürs etməz. Görün Allah qorxusu, nə qədər faydalar getirir insana. Başqa bir ayədə, Salak suresi ikinci üçüncü aylarında buyurur ki O mən yattak illəhə yəcəlləhu məhraçən və yərzufu min həysilə yəhbəsid Kim qorxarsa, ona bir çıxış yolu, bir yol olsa və ağlına gəlmediyi yerden ona ruzu getirər. Ağlına gəlmediyi yerden, sahabələrdən birini Məhkədə, zindanda esir saxlayırlar. Və onun yanına gəlif gedən gözətçi deyir ki, her dəfə gələndə görürdüm yanında üzüm var, üzüm yiyir. Halbuki, o vaxtlar o zamanlar eç Məkkədə yüzüm yetişmirdi. Bu, kəramət idi. Allah ona ağına gəlmədiyi yerdən ruzu verirdi. Və bu, bizə təəccüflə gəlməsin. Çünki bunun təsdiqi Quran-ı Kerimdə, Əl-İmran surəsində gəlib. Məryən a.s. sərdabda, mehrabda Allaha ibadət edərkən, Allah s.a. ona meyvələr göndərir. Qış vaxtı yay meyvələri, yay vaxtı qış meyvələri. Bu onun üçün bir çəramətdir. Quran bunu təsdiq edir. Ona gəlmədiyi yerdən insana ruzu verir. Məlkə elə sizin də başınıza bu gəlib. Oturur musunuz? ki, hardan bir şey tapım. Birdən Allah onu sənə yetirir. Və sən sevinmişsən. İndi mən sənə bunu deyirəm, yadına düşür. Başıq vaxta qədər yadına düşmürdür. Elə isə yadına sal, Allahın sənə verdiyi nimətləri və ona şükür et. Qalaq surəsi 4-cü ayədə Allah-ı Allah deyir, وَمَنْ يَتَّكِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ Kim Allah'tan qorxarsa, Allah onun işlərini avand edər. Görür nə qadr xeyirlər gelir Allah'tan qorxmaqla, insana nə qadr xeyirlər gelir. Qalan surası 5. ayədə buyurur, وَمَنْ يَتَّكِ اللّٰهَ يُكَفِرَانُ سَيِّئَدِهِ وَيُعَظِمْ لَهُ أَجْرًا Kim Allah'tan qorxarsa onun günahlarını bağışlayar ve mücaffasını da artıqlamasıyla ver Başka bir ayədə, Ali İmran Suresi 15. ayədə Diyir ki, lillətin etteqəu ində rabbihim cənnətin təcrimin təhkələn həm həlidin fəyhə O şəslər ki, Allah'tan korkur, onları ağızları altından çaylar axan cənnətlər gözləyir. Onlar o cənnətlərdə ebedə olaraq qalacaqlar. Və bunun, orada qaldıqda yine onlara olan nimət təfəm edəcək. Və etvacın mutahara Vəriz van min Allah. Tərtəmiz onları tərtəmiz. Zövclər Allah rızası görəcək. Cənnətdə onlar üçün tərtəmiz zövclər və Allahın rızası olacaq. Ra'd surəsi 35-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Məsəlül cənnətin ləfi vəydəl muttaqūn təcriyimin təhtəl anhar u kulū adəhm və zilləhā." olunmuş cənnə. O cənnətdir ki, altında çaylar axır. Qorədə olan yeməklər və kölgəliklər daimidir. Əbədi isbaq fani olmaz, esbaq uç olmaz. Tilka uqbal lazina tqa və uqbal lazina kəfrun nar. O müttəqinlərin aqibətidir. Oçu qaldı kafirlərin aqibətidir. Onların aqibəti cəhənnəmdir. Baha Allah Subhanahu taala bizə nədir gözəl aqibət Demə, bundan biz özümüz bilə-bilə üz döndərməliyik. Başqa bir ayədə də Məryəm surəsi 71 70-ci ayələrdə Allah təala buyurur <gülüyor> ki, Sizdən elə bir kimsə olmayaq ki, şey. Cəhənnəmin üzərinin üzərindən keçməsin. Artıq bu Allah tərəfindən qəza qədərə yazılıb hər bir bəndə cəhənnəmin üzərinə keçirəcək. Bakın, kimlər oraya düşəcək? Kimlər isə nicad tapımı onun üzərinə keçirəcək? Kimlərdir? Ayağın altınca deyir ki, sümənun cillədiyini təqal. Oradan yalnız təqbalı olanları, Allahdan qorxanları keçirəcək. Kimisi indirim surəti ilə, kimisi göz qırpımında, kimisi uçan uşun surəti ilə, qaçan atın surəti ilə və s. Hətta, sürünə sürünə də oran kəsənlər olacaq. Lakin, kimlər oraya düşəcək? Və nədər uzzalimi nəfiyyə, küsiyyət. Zalimları isə oraya salacaqlar da onlar orada da diz çəkmüş vəziyyətdə duracaqlar. Fikir verirsiniz, təqvalı olmağın faydası nə dərəcədədir, nə dərəcədə böyükdür? Zumer surəsi 20-ci ayədə görünədir. Ləkin illəzinəttəq avraddəhum ləhum uğratu min folk ihə uğrat O kəslər ki, kə Allahtan qorxur qətvalıdırlar Onlar üçün zəhənnəndə otaqları üzərində otaqlar tikilmiş otaqlar gözləyir otaqları üzərində otaqlar gözləyir Fikir bunun mənası bir, bir neçə cür izah oluna bilər Yəni, məsələn cənnətdə olan bir E, evi, misal deyim sizə. Aşağı təbəqədə olanlar, cənnətdə yüz mərtəbə var. Aşağı təbəqədə olan, mə aşağı mərtəbədə olanlar, yuxarı mərtəbədə olanlara bizim ulduza baxdığımız kim baxasarlar? Görürsünüz, istəyərsiniz ki, aşağı mərtəbədə olasını, yoxsa istəyərsiniz yüksək, en yüksək mərtəbədə olasınız. Mütləqlərdən olasınız. Bəli cənnətə Qəlbində zərərə qədər iman olan daxil olacaq. Qəlbində zərərə qədər iman olan cənnətə daxil olacaq. Lakin həmən şəxs cənnətə daxil oldukdan sonra peşman olacaq ki, nə olaydı mən bu həyata qaydaydım? Və o qədər əməl edərdim ki, o ulduza kimi, müminlərə baxdığım yerdə olardı. Onların yanında olardı. Teəssüf ki, onun yeri aşağı mətələdə oldu Ona görə bu bahirədə indidən düşünmək lazımdır. Başqa bir ayədə Zumar surəsində 73-cü ayədə Allah Taala buyurur: "Vasika lladine satavarahum ila'l-cenneti zumaran hatta izaa ja'uha fafutihat abwabuhaa faqala lahum khaznatuhum salamun aleikum". Bu müstəqillər Allahdan qorxanlar cənnətin yanına yaxınlaşdırılacaq və cənnətin qapısı onlar üçün açıldıqda onlar dəstərlə səgələcək. Cənnətin qapısı onlar üçün açıldıqda, Cənnət gödəstiləri onlara verəcək salam olsun. Sizə. Allahın əmnəmanlığı olsun sizə. <coughs> Bu da böyük nimətdir. Şükür verirsiniz. Mələklər özləri sizi salamlayacaq. Allah bizi o qapıdan daxil olanlardan etsin. Və sonuncu, nə ayələr çoxdur təqva ilə bağlı. Bakı nən əsaslarını seçib sizin nəzərinizi sattırıram. Sonuncu ayə, Nəhə Suresi 122. ayədir. Allah ta'ala buyurur, İnnə Allah mələzinnəttəqə və ləzinnəhum muhsinun. Allah ondan qorxanlarla və yaxşı işlər görenlərdir. Allah'tan qorxanlar, yaxşı işlər görenlər yəqin bilsinlər ki, Allah daim onlarladır. Allah daimə onlarladır. Kimlərdir onlar? O kəslər ki, Allah daimə onlar Kimlər? Muminin Suresinin ayələrinə baxan, 57-ci ayədən 60-cı ayəyə gəlir. Allah s.ə.vələdir, İnnə ləzina hum min xaşiyyətli rabbihim musfikun. O ki, Allahın qorxusundan tir-tir Başqa ayədə, Ənfal Suresindir, İzə ətuliyyətəyihmə əyyəyyətəyətəyətəyətəyətəyətəyətəyətəyətəyətəyətəyə İnna məl-mü'minun izə zükir Allah vacilət qlubu. Müəmin, həqi müəminlər ki, Allah ya edindikdə, Allah xatırlandıqda onların qəlbləri tirtiləsər. Budur o müəminlər. İn xaşyət Rabbihim müşfikun. Rabbinin qorxusundan qəlbləri tirtiləsər. Vəl-ləzine hün bi-əyəti Rabbihim yü'minun. O müəminlər ki, Rabbinin ayələrini iman getirərlər. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُفْلِقُونَ O müminler ki, Rabbine hiç kisiz şəriş koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا ūُتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ عَجُونَ Ve o müminler ki, Allah'ın onlara buyurduklarını yerini yetirər ve bununla belə gerdikleri korku içərisində olar ki, Rabbinin huzuruna qayıtasınlar ki namaz da kılır, zekat da verir, orduza tutur, her bir şey edir, lakin korkur ki raffinin huzuruna Ola bilsin, Allah ondan kabul etmesin. O sahabelerin hayatı beliydi. Onlar balaza bir günah ettikçe, az bir günah ettikçe elə ki, oyunlarından bir dağ atılır. Başlarının üzərində bir dağ var. O boyda günah hesab edirlər Lakin, Sahabilerden biri tabinlere deyir, hele tabinlere o vaxt deyir ki siz günah ettik deyilə bilirsiniz. bir milçəy qonuq. El edəcəyirsenin uçub gelecək. Yəni sizin için günahlar etmədir. O günahlar ki az az biri bir dağa çevirmiş. Çünkü dağın özü dağ kümün belə gəlmə, balıqda başlarından əmələ Və bu aya nazil olduqda Ayşe radiyallahu anh hən Allah'ın eləcisi ya Resulullah. Bu o şəslərə aiddir ki, onlar uğurluq edir, zina edir, şarab içirlər. Onlar aiddir ki, qorxurlar, rədbinin üzründə ne zav verəcək? Biri, yox, ey yox, bu o şəslərə aiddir ki, sədəqə verir, oruç tutur, namaz qılır. Lakin qorxurlar ki, birtən neysə orada düz etmərəm, Allah mənlən onu qəbul etməz. Bəli, neysə düz etməz, Allah qəbul etməz. Təsəvvür edin, küməsə bir kasıba pul verirsiniz və qəlbinizdə niyyət var ki, cəmaq desin ki, filan kəsə pul verdim, ne səxabətliyi zandır, əməlin batil oldu, əməlin batil oldu. Təsəvvünüzə gətirin ki, Allah yolunda vuruşursunuz, başın qəhrəman desinlər, mədal versiniz, əməl batil oldu. Və təsəvvünüzə gətirin ki, elm öyrənirsiniz, mübarək Ramazan ayında Quran oxuyursunuz, Ona görə ki, sizlə isimlər qəlim öylədir. Əməl batır olur. Və bu hədisi ilk dəfə sahabələrdən biri daha dəqiq desək, Muaviya İbn-i Abisufiyyən radiyallaha anhu, eşitdikdə o qədə ağlayır qorxusundan. Subhanallah. Doğrudan da dəhşətli hədistdir. Yürəyə gedir. Özünə gəldikdə görünədir. Bir sadakallah. Çadakallah dedikten sonra <gülüyor> bu ayəni okuyur. Mən kəna yuridu həyətə <gülüyor> ddünyə və zinətəhə nüvasfə ileyhə təəmələhum fəyə və həm fəyə lə Kimlər ki, dünyanın nad nəymətini istəyir. Dünya yakın istedir. Onlara, dünya həyətində o nad nəymətləri verərək. Hiç bir şey əskirtməri artıqlamasını da verərik. İstədiyindən də artıq. Lakin, fikir verin. Uləyikə <gülüyor> ləzəynə ləy sələhu ki l-əkhirəti illəl-nə. kəslərin ahirətdə cehənnə modundan başqa bir şey olmayacaq, bir payı olmayacaq. Və <gülüyor> həbita mən sənav fiyhə və batilil məkənu yəməlun. Onların etdiyiləri hamısı putç olub gedəcəydir. Bütün əməkləri. Çünki riyakarlıqla edirlər. Riyakarlıq, əməli, putçayı, putçə edir. Ona görə indidən fikirləşin ki Allah qorxusu olsun O əməllərinizi düzgün İstiqamətləndirəsiniz Təsəvvür edin ki, həziyyət çəkirsiniz Və heç bir şey də qazanmasınız Necə ki, gəlib rəvayətdə Səhiy olmasa da Rəvayət, yəni Səhiyliyinə dəlil olmasa da Lakin rəvayətin özündə İbrət Ömər ibn Xattab Radiyallahu anh Görür ki ve bir nesranini görür ve başlayır aklamağa sual sual verirler neye göre almış deyir ona göre ki benim ona yazdığım görür seherden akşama kadar ibadet edir ve ibadet ettiği uç olup gidir çünkü onu düzgün şekilde yetmir lazımımca Allah'tan korkma bir şey edir başka bir şifre yetmir Ona görə də əməlləri huç olub gedir. Budur, bizdən əvvəlkilərin, yəni sələfin əxlağı bu cür nəyidir? Və onları Allah subhanələ tealə, ta tə aleyhissalamdan indiyə qədər, İbrahim aleyhissalam, İsmail aleyhissalam, anlasıb bütün Peyğəmbərlər onların davamçılarını Allah subhanə tealə mədh edərək, tərifləyərək deyir ki, İnnəhum kənu yusəli fil xayratı. وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَغْبًا وَكَنُوا لَنَا حَشِينَ O kəslər, onlar xeyr-xak işlərdə bir-birini ötərdilər, xeyr işlər görməyə tələsərdilər və bizə dua etdikdə, ümidlə, rəğbətlə, istəşlə, təq qorxu ilə dua edərdilər və bizim qarşımızda, yəni Allah subhanət hələn qarşısında mülçə olar, Allah'tan qorxan vəziyyətdə, xaşihin, budur onların əxlaqı. Peyğəmbərmə s.ə.v baxmayaraq ki, Allah s.ə.v onu müjdələyib. Əvvəzidən ehtimal olunan əhda səhəblərini də bağışlayıb. İstik səhəblərini bağışlayıb. Və bununla belə cənnətə iş daxil olacağı şəxs olduğunu bilə bilək. Yenə də Peyğəmbər s.ə.v anlaqdan qorxardı. Gün ərzində yüz dəfə tövbə edək. İndi deyək, yürəksiniz nə qədər edir? Tövbe etme, yadınıza düşür mü? Gün erzinde yüz defa tövbedir. Namaz kıldıkta ayağları, kabanları saklayardı. Kabanlarından kan akırdı. Ayşe radiyallahu anh deyerdir ki, ya Resulullah, özüne bu kadar eziyet verme. Bak Allah, seni artık cennete müjdeleyip bütün sebeplerin, günahların bağışlanılır. Görün ne davab ediyordu? <gülüyor> اَتَلَيَا اَقُونَ اَفْقًا شَكُورًا مَيَرْمَنَ Sevimli, bu gün olmayın. Başqa rəvayət gəlir. Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərini görəndə təəvvəyə necə de ki: "Vallahi əlâu taələmunə ma a'ləmu. Və bəkaytüm kəthīran və la dahiqtum qalīlan." Allahın ösümən bizilərin bilsəydiniz çox ağlayıb az bilərdiniz. Nə isə? Buna görə ki, o çox tür məni, öldürür. Deyəndə ki, başqa rəvayətdə gəlir. İyyəkum və kəthratı zəhik İnna kəthratı zəhiki Tumitul Çox gülməkdən çəkinin Həqiqətən Çox gülmək Qəlbi məhvidir, qəlbi öldürür Peygamber sallallahu sallam Ya Rasulullah Rasulullah sallallahu bir, sallamdən birçok misallar var Lakin Biri ilə kifayətlənəcək ən gözəli ilə Süb namazının azanına qoyatmaq üçün Bilal radiyallahu anhı gəlir, qapını görür. Ve Peygamber s.a.v. qapını açır. Bilal radiyallahu anhı görür ki, bu ağlayır. Resulullah s.a.m. ağlayır. Bir nə olub, ya Resulullah? Səni ağladan nədir? Deyir, ey Bilal, bu gecə mənə ayələr nazil olub. Vay o şəslərin anına ki, bu ayələri oxuyub, onun bayəsində düşünməsindir. Allah s.ə.v. ayələrdə buyurur ki İnnə fə xarqəs səməvəti və ərd və xiləfi ləyli və nəhər və əyətində ulul Həqiqətən göylərin və yerlərin yaradılmasında gecənin gündüzə, gündüzün gecəyə qaçmasında ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Kimdir ağıl? Ağıl sahibləri kimlərdir? Ələzini All yəqqülün Allahə qiyamən və qüudən və alə cunubi O kəslər ki ayakta oldukdalar oturan vaziyette de uzanan yerde de Allah'ı yad eder. Şimdi gelin bakalım göreyi Ayşe radıyallahu bu ayan hazır olduktan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne ettiğini nece bəçirir. Radıyallahu anha bir şey, bayan hazır olduqdan sonra peyğəmbər sallallahu aleyhi ve "Mən istəyirəm Allah'a, hərbimə yaxınlaşa ərəb dilinə ibadət etdi. Paşarədullah han el-kərim buyur: Sən tutmursan? Və qaldı dəstəmaz aldı. Namaz qıldı. Bayır üstə o qədər ağladı ki, çaqqalı və şey nəsə yaşlı, göz yaşı. Sonra namazı bitirdi. Oturduğu yerdə Allahın zikir etdi. Yenə ağladı. Və baldırlar, baldırı yaş oldu. Gözyaşı. Sonra uzandı, yerinə uzandı. Və yenə Allah'ı zikr etdi. Uzanan yerdə. Yenə axladı və yatağı gözyaşı oldu. Hayə nazir olan kimi onu həfə kəsirdi. Həm birincilərdən idi. Allahın əmrlərini yerinə yetirən və qadağan etdiyik şeylərdən çəkinənlərin həm birincilərindən idi. İlk, əvvəl onları yerinə yetirənlərdən idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm. Sonra Həbu Bəşir, radiyallahu anhadan, bir özəl misal çəkimi Onun təqvasından Allah xoğusun. Onu tərifləyirlə. İslamda kimisə, necə insan olur olsun belə, həddindən artıq tərifləmək olmaz. Allah bunu qadağan edir. Deyirlə, təhlüfi dinikum. Dininizdə ifrata varmıyız. Da, Peyğəmbər sağsa qəm qadağan edir. Görsəniz ki, kimsə sizi həddindən artıq çox tərifləyir, onun gözünə qum tökürləyir. Bu cür onlara qarşı tövsiyyə edir. Və bax, Abu Bakr radiyallahu anh onu həddindən artıq çox tərifləyirlər. Baxma, ələk ki, o tərifə layiqdir. Peyğəmbər səv sonra ümmətin ən fəzilətlisidir. Bakın, o görür, Allaha necə dua edir. Dua edir, Allahumma. Lə tuaxidni bimə yakulun. وَجَعَلْنِ خَيْرًا مِنْمَا يَغُنُنْ وَخِرْ لِمَا Allah, onların bu cür təarif etdiyinə görə məni qınamaqdır. Onların məni təarif etdiyinə də daha fəzilətliyidir. Məni, onları necə təarif edir? Ondan da fəzilətliyidir. Və hamımızı bilməyib belə əməllər etdiyimizə görə bağırsılar. Subhanallah. Görür, necə təbəzzükar insan olunur. Allah qorpsa olur, şüqədən İhtiyacı var Gəlir bir Qadının yanına keçir Görür ki, qadın oturub Od qalıyıb, su qayna Yemək pişirəcək Bir icazə olar, oturur Mən də sizin yeməkdən yiyin Yanında da sahabı olur Qadın bir buyur, od. Uşaqları isə uzadır. Yerəyə ki, görməsinlər, nə pişirir. su qaynadıqdan sonra, yerdən bir oğuzdaş gözlülü qazanın içini alır. Uşaqlar elə dənlətsin ki, ne isə, dəkartof, düyü, ya ne isə, atlı pişirir. Xoş suyu içir, deyəzəyə onlara. Onlar bilə yalan. O deyir ki, bu nedir? Yevəl edirsən. Qadın asılır. Bir Allah uzadır onlara, Ömərin cəzəsini deyirsə, belə eləsiniz, belə eləsiniz. Biz burada adından ölürük, bizdən xəbəri yoxdur. Və bilmir ki, yanında oturan kim Və bilmir ki, o bütün müsəlmanların əmiridir. İstəsə onu cəzalandıra bilir. Xəbər olur. Və Ömər radiyallahu anh, feşman olur. Şiriləşir ki, subhanallah, onun məsuliyyətə mənim boynum Necə hədisi də gəlir. Qullukum ray. Hər biriniz çobana bənzəyirsiniz. Dedik ki, çoban oyunlara məsuliyyət taşıyır. Hər bir insan o məsuliyyət taşıyan rəyiyyət ibarəsində sorumsal olur. Qadın, uladı, kişi ailəsi və s. bu cürdir. Öməri İmxatab radiyallarını qayıdır, artıqlaması ilə ona un, düyü, qənd və s. gətirib verir və deyir ki, səyər gələrsən filan yerə yenə gəlir. Qadın səyərçinin gəlir. Gəlir, görür ki, həmən axşam boyun yanına gələn şəx, oturub başqa, hamı yaxınlaşır, əmirəlb-əminim, e, bura biri qorbacaq, möhür vur. Qadın başa çürür ki, üç dünəl sövdü, üç dünəl təqqir elədi ya da, Ömər özü imiş və sakitcə aradan çınılsın. Birden tutup onu cezalandırırlar. Ömer radiyalarını çağırır. çağırır. Artılamasıyla ona yine erzak verir ve deyir ki hamının yanında de ki sen mene halallık verirsen. Özde görür nece deyir? Hamının yanında de ki Allah'ın kuluna Ömer'e halallık verirsen. Aa, kadın bağıştırır, sen ne tanışırsan. Ne kadersin, sen halallık verirsen. Eçhıl nedir? Çorun Allah'tan nece korkurdular? Əlil radiyallahu anh çox gözəl misal çəkməyəz var. Kafiri yeri öldürür. Lakin öldürdüyü an, onun üzünə tüfürəsən. Və əlin saxlayır. Öldürmüş. Kafir təcrüblənir ki, ne üçün sən mənə öldürmədin? Bir mən Allah xafirini öldürəcəkdir. Sən mənim üzünə tüfürdükdə isə, qəzəbin mənim istəyir. Və özümün qəzəbimə görə sənə öldürəcəkdir. Və bu da köbürdür. Allah xatirində, yox, neysə başqa bir şeyin xatirində neysə edəsən. Baxırsınız, görürsünüz, o nəsilə Əbubəkir, Ömer, Osman, Əlih, onların dövrününə Allah onlardan razı olsun. Allah s.ə. o zəfəri, o qələbəni, o müsəlmanlara, o izzəti, hürməti bu cür əməllərini görə bilir. Onlar Allaha kömək edirdilər, Allah da onları kömək edir. Sonra Allahdan qorxan şəxs xüsusən dəbə Ramazan ayında təkniyyə çəkilib Allahı yad edən kimsələr və onu yad etdikdə gəlzəli əsib, istirəyib az da olsa ağlayan kimsələr qiyamət bin Allahın kölcəsi altında olacaqlar və o gözlərə əzab toxunmayacaq o göz ki Allah xatırına ağlayır o gözlərə əzab toxunmayacaq orma radiyallahu anh o. ki, bir dəstə zaman Peygamber s.ə.vəfat etdikdə ağladı. Onlardan soruşdular ki, ney üçün ağlayırsınız? Dedilər ki, qorxuruq ki, Peygamber s.ə.vəfatının sağlığında olan imanımız onun vəfatından sonra geçsin, fitnə baş versin və imanımız əldən yetirilir, çatır olar. Bundan qorxuruq. Görün, bu nezətə vaxt Deyir ki, mən isə əksinə istəyirəm onun vəfatından sonra ona iman gətirməyin dadını, şirinliyini hiss edim. <Gülüyor> Peyğəmbar s.ə.məyi görə-görə iman gətirməyinə var. Görməyə-görməyə iman gətirmək çətindir. Baxın, Peyğəmbar s.ə.mədən gəlib ki, mən mələklərin imanına təcrübəmdir. Ona görə ki, onlar Allah'tan vəhil işindir. Allah'ın buyruqlarını işindir. Həmsinin peygamberlərin də imanına təəccüblənmirəm. Ona görə ki, onlar Allah'tan vəhil qəbul edir. Allah onlara vəhil azil edir, möcüzələr göstərir. Və sahabələrinin, onların tərəfkələrinin imanına da təəccüblənmirəm. Çünki onlar peygamberlərin möcüzələrini görür. Mən təccüblərirəm qardaşlarımın imanına. Məni görməyə, görməyə iman yetinən qardaşlarımın imanına Onlar o əməlinə görə, yalnız o əməlinə. Sizdən 50 dəfə çox səlav qazandılar. 50 dəfə qazandılar. Rəhs o əməlinə görə. Görürsünüz? Dörməyə, görməyə, iman gətirmək hər adamın işi deyil. Ancaq və ancaq onun iradəti möhkəm olan, doğrudan da Allah'a imanı olan şəxslər edə bilər. Sonra bəzi təqva bu arasındadır. Allahdan qorxmaq varisində sələfdən bir-ki şey sizin nəzərinizə satdırın. Çox maraqlı sözlərdir, nəsihətlər. Həsən-ül Qasri, rahimahullah deyir ki, müddəqi, Allahdan qorxan o şəxsdir ki, Allahın buyruqlarını yerinə yetirsin, qadalan etdiyi şeydən çəkilsin. Başqa bir yerdə də deyir ki, müddəqilər, o vaxtki müddəqilər, hətta halal olan bir şeydə şüpheydim onu terk ederdiler ki belki haram olabilir hala olan bir şeyi şüpheydim onu terk ederdiler ki olabilsin haram olsun hendikiler ise o yaramaz, nurdar bir sigareti meşruh deyip nece de çekirler hakkında onun haram olmağına dair delil subutlar var kifayet veriyor delil subuttan başka ise hatta şüpheye salan şeyler de var ki olabilsin haram olsun şübhəyə də salırsa, ondan çəkinmək vazibdir. Çünki Peyğəmbar s.a.v deyir, inən hələlə beyin və inən hərəmə beyin, hal-hal da açı qaydın göstərilib, haramda açı qaydın göstərilib, o beynə, umuru, müştəbihə, lə yələmuha Onun arasında isə şübhəli şeylər var. Onu Allahdan başqa heç kəs bilməyir. Kim o şübhəli şeylərə qalarsa, harama düşmüş, harama varmış bunlar. Ona görə o şübhəli şeylərdən də sonra Əbubəkir radiyallahu anh daima xütbələrində yəni xütbələrini başladığı zaman nedir ki Peyğəmbər salsərlər eləcə də o çünki onun davamçısı idi daima tövsiyə edərdi ki Allahdan qorxma Ömər ibn-i Fattab anh həmsinin xütbələrində daima Allahdan qorxmağı tövsiyə edərdi Əli ibn-i Abi Talib radiyallahu anh, o da həmsinin Qutbələrində daimə Allahdan qoxmağı təhsil, tövsiyyə edərdi. Və indi fikir verin, Umar ibn-i Amqilətis bir nəfərə məktub yazır və məktubunda gö görür necə gözəl sözlər yazır. Yazır ki, sənə Allahdan qoxmağı tövsiyyə edirəm. Çünki Allah yalnız bu cür təqva edə olan əməli qəbul edər və yalnız təqva sahibini bağışlayar. Və yalnız təqva sahibinə savab yazar və təqva elər, nəsiyyət olunanlar çoxdur, ona əməl edənlər isə çox azdır. Allah subələ -tə bizi və o umiddə qiləbən etsin. Məktubə bax, subhanallah, görün, necə məktub yazır, hər kəlməsi qızla bərabər sözlər, onu oturub ancaq Allah xatirinə yazdığı üçün Allah bu sözləri indiyə qədər yaşadıb və kiyamətə qədər də yaşadacaqdır. Məqələr yaxşı sözlər deməyə çalışın. Allahdan qorxun. Başqa birisi, sələftən, qardaşına nəsiyyət edir. Deyir ki, sənə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki, ən dəyərli, gizlin saxladığın şey təqvadır. Və ən gözə, üzə çıxartdığın şey yenə təqvadır və yenə ən əvzəl yığıb saxladığın, saxlandan olduğu şey yenə təqvadır və Allah Teala, sənə də mənə də kömək olsun müddəqilərdən etsin misiniz bu da bunun nəsiyyəti və sonda yenə bizim dahi şairimizin Allahdan necə qorxduğu barəsində bir kimi sırasını sizə oxumaq istəyirəm İzam-ı Gəncəvi buyurur ki, günahım həddindən çoxdur, bilirəm. Fədalət çəkməklə onu silirəm. Bu söylədiyimdə nə ki səhvim var, üstünə gələm çək, ey fərbədəcək. Səhvənə Allah. Görün, olar necə Allah'tan qorxurdur. Necə Allah'tan qorxan insanlar imir. <gülüyor> Və heç vaxt deməyin ki, mən Ən özünüzə zətfarə Flemi. Özünüzə elə gəlməsin ki, Allahdan qorxan elə sizsiz. Təxminə daima fikirləşin ki, Subhanəllah, heçmən Allahdan qorxmuram. Nə qədər səhvlər edirəm. Üçün bu qarşımda gördüyüm qardaşlar məndən çox Allahdan qorxur. Mən Allahdan qorxuram. Gedib plan-plan-plan səhvlər plan, plan edirəm. Belə etməklə Allah sizi təmizə çıxaracaq. Allah özü sizi təmizə çıxaracaq. Amma siz özünüzə öz hüzurunuzu Allah sizi rüsvay edə biləm. Və ona görə də Allah Subhanahu halə bizə tövsiyəsində buyurur ki, "Fələ tutzəqu anfusakum, huwa a'lam bima nhtaq." Bu eşiniz təmiz olduğunu deyir. Bu eşiniz kazandırmayın. Allah kimin daha təqvalı, daha çox Allahdan qorxduğunu yaxşı bilir. Və sonda iki peyğəmbər sallallahu əleyhi iki duası ilə bu söhbəti sona çatdırmaq istəyirəm. Peygamber s.a.v. dua edib diyərdi ki Allahümme inna nəsəluqə l-hudə və t-duqə vəl-əfərfə vəl-qinə Allahümm, biz səndən yani təmiz, tozqın şeylərdən uzaqlaşmaq və bir də var dövlət, zənginlik hem gəl zənginlik, eləmdəki maddə zənginlik istəyirik Başka bir duada da Allahümme inna nəsəluqə xəşyətə, xəşyətəkə fil qaybi və şahana. Allahım, həm aşyarda, həm gizlində səndən qorxmağı səndən istəyirik. Allah subhanət hələ bizə kömək olsun. Bizi Allahdan qorxan bəndələrdən, təqvalı olanlardan, müftəqilərdən etsin. Sühanək Allahım, Allah bihəmdi kəşədən də ilə ələm. Əstəxburub, Allah-u Tevmək.